що тільки й забезпечує щасливе існування. А розпізнати споріднений тип діяльності можна лише на підставі споглядальної саморефлексії, яка до того ж сьогодні як ніколи актуалізується у соціально-політичному та соціально-педагогічному сенсах. Самопізнання, як в узагальненому вигляді на рівні філософської рефлексії, так і у конкретно індивідуальному, може сприяти створенню розумного громадянського суспільства з відповідним державним устроєм, що забезпечив би плідний самовияв творчого потенціалу народу. У його рамцях соціальна педагогіка має делікатно допомагати учням у пошуку їхнього справжнього покликання порідненості. Власне, не лише Сковорода, а й усі дослідники української психіки, у тому числі і Кульчицький, спираючись на весь масив культурних досягнень цивілізації, враховують безперечно і результати саморефлексії споглядального плану. Отже, панівними, тітосприймальними настановами української душі є активно-рефлексивні настанови, включаючи аскезу, і безпосередня рефлексивна настанова, на базі якої переживана мить сприймається як домірна вічності, а теперішність стає самоцінною. Ця остання настанова нерідко обіймає ентузіастичну компоненту, яка часом переростає у самостійну настанову з її відданістю безмежному. Проте, як здається, не можна виключати з розгляду і споглядально-рефлексивну настанову, наявно в українській психіці. Велика рефлексивність українця генетично формувалася водночас з кордоцентричністю його вдачі під пливом зазначених кульчицьким чинників. Ця релятивна перевага даного типу настанов в етнопсихологічній характеристиці групи не означає, що він – тип, досяг певної міри інтенсивності або якоїсь частоти появи. Це означає лише, що рефлексивні, світоглядні настанови в українців виявляються частіше, ніж у інших народів. А тому відносна невиразність предметових настанов зовсім не свідчить про їхнє зменшення у відсотковому відношенні. Отже, цілком припустимої є думка, що предметові настанови української душі не рідші за рефлексивні, але які ж вони за своїм характером? «Предметові настанови» за Кульчицьким, як правило, споглядальні. Він пише, «Одночасно предметові і активні настанови появлятимуться рідко. Тож, коли виступатимуть предметові настанови, вони матимуть переважно неактивний, тобто контемплятивний, зоглядальний характер». Це твердження мотивується низкою аргументів на користь послаблення в українській психіці важливої світосприймальної компоненти активності. Але не всі вони є беззаперечними. Стисло розглянемо їх. Перше. Зменшення питомої ваги персональної надбудови розуму і волі – в загальній схемі української психічної структури послаблює, як твердить автор, можливості успіху, а тим самим і стимуляцію активної дії. Але релятивна перевага почуттєво-емоційної компоненти в національному характері українця свідчить лише про те, що своєю високою кордоцентричністю українська психіка виділяється з-поміж інших, а розумово-вольовою – ні. Щоправда, здатність піддаватися настроєві, навіть афектам, може стати перешкодою на шляху послідовного систематичного опанування зовнішнім світом. Друге. Доводячи свою думку, Кульчицький слушно акцентує увагу на геопсихічному факторі відстановлення української психіки, про що йшлося вище. Справді, родючись з землі, Чарівна якість краєвиду не сприяють розвиткові активно-агресивних настанов на боротьбу з природою за перетворення навколишнього середовища. Але ж цей чинник, на жаль, змінюється. Екологічна криза сучасної країни, сплюндрованість і загибель родючого чорнозиму